A Máté írása szerint való Szent Evangélium tizedik fejezet. És előszólítván tizenkét tanítványát hatalmat nékik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget. A tizenkét apostol nevei pedig ezek. Első Simon, akit Péternek hívnak, és András az ő testvére. Jakab az Ebedeus fia, és János az ő testvére, Filep és Bertalan, Tamás és Máté a vámszedő, Jakab az Alfeus fia, és Lebbeus, akit Taddeusnak hívtak, Simon a kanonita, és Júdás az iskaroites, aki el is árulta őt. Ezt a tizenkettőt küldéki Jézus, és megparancsolá nékik, mondván, pogányok útjára nem menjetek, és szamaritánosok városában nem menjetek be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 És ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, mikor kimentek abból a házból vagy városból, lábaitok porát is verjétek le. Bizony mondom néktek, az ítélet napján könnyebb lesz a szodoma és gomorra földjének dolga, mint annak a városnak. Ímé én elbocsátlak titeket, mint jóokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. De óvakodjatok az emberektől,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 És aki inniád egynek, egy kicsinyek közül, csak egy poár hideg tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát.